בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה קכ"א, מיוסד על תורה קס"ה בליקוטי מוהר"ן. אשרי הגבר אשר תאסרנו יה, ומתורתך תלמדנו, להשקיט לו ממי רע עד יקרא לערשה שחת. כי לא יטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. ריבונו של עולם מלא רחמים טוב לכל. טוב ומיטיב לכל. עוזרי לבראשי שאני שאזכה לקבל הכל באהבה. ואפילו כשאתה שולח עליי בהחמך לפעמים איזה איסורים הנדמים לרעות חס ושלום, אזכה לקבל הכל באהבה גדולה באמת. ותפתח את ליבי בקדושה גדולה שאזכה לידע ולהבין באמת. אשר כמוני, כמו שהניעו, כמו שעשיתי נגדך. כל מה שאתה עושה עמי הכל רחמים רבים וחסדים גדולים בלי שיעור וערך עד אין סוף ואין תכלית. כי אי אפשר לבאר ולספר לעולם עוצם ריבוי הרחמנות והחסדים והטובות אשר עשית עמי ואשר אתה עושה עמי ואשר אתה עתיד לעשות עמי בכל עת ורגע. מה אומר, מה אדבר, מה, אדבר, מה אשיב אל כל תגמולו היא אך מה אעשה ועוונותי טמטמו את ליבי ועיקמו את דעתי ולבבי? עד שאיני זוכה להרגיש אהבתך בלבי. אף גם רוצים להטות את לבבי בכל עת לערער אחרי מידותיך הטובות והישרות, חס ושלום. על כן באתי להפיל את תחינתי לפניך, שתמלא רחמים עלי, ותשמרני ותצילני מכל מיני עקמומיות שבלב, ותחזק את לבבי ודעתי באמונתך הקדושה, להידע ולהאמין תמיד כי צדיק אתה ה' וישר משפטיך. ולפי מעשיי הרעים, הפגומים, אתה מתנהג מבחסד גדול ובוחמים רבים בלי שיעור. ואתה, בהחמיך ובחסדיך הגדולים, תחוס ותחמול עליי, ותשמרני ותצילני מכל מיני רעות וצרות ומכל מיני ייסורים שבעולם, כי אתה חנון המרבה לסלוח. ולפי עוצם וריבוי פשעי, אשר כל הייסורים שבעולם אינם מספיקים חס ושלום לתקן עוון אחד ופגם אחד, הקל שבקלים בערך עוונותיי. אף על פי כן, <רחמך> יקדמוני, כי אתה יכול למחול ולסלוח לי בלי שום איסורים כלל, כמו שכתוב, כי עמך עשה <סליחה> לך למען תברא. <תיוורי> וכתיב כי <כיימך> עם אדוני החסן והרבה עם עופדות, והוא יפדה <יבדט> את ישראל מכל עוונותיו. על <אז> כן פרסתי ידי אליך, בעל הרחמים, רחם עלי ושמרה נפשי והצילני מכל מיני רעות וצרות ומכל האיסורים שבעולם. לא כך הטענו תעשה לנו, ולא כוונותינו תגמול עלינו. ומה שאנחנו מוכרחים לקבל על פי דרכי רחמך וחסדיך האמיתיים, אנא ה' טוב ומטי ועשה עמנו פלא לחיים, בעוזרנו ובעושענו שנזכה לקבלם באהבה גמורה באמת. ולא תשלח עלי שום איסורים, כי אם בעת אשר תעזרני בקדושתך העליונה שאזכה לקבלם באהבה גמורה באמת. ולא אתחיל לערער אחריך כלל. ואזכה לשום אשם נפשי, ואלאל אומר, נשאתי ולא אחבול. רחם עלי למענך ולא אהיה מבעט בייסורים, רק תיתן לי כוח ודעת לקבלם באהבה באמת, בעת אשר תרצה ברחמיך האמיתיים לייסרני באהבה כאשר ייסר איש את בנו. וברחמיך הרבים תקל מעלי הייסורים בכל הקלים והקולות שבעולם. כי כוחי חלש ודל, ודעתי פגומה, ואין לי שום כוח ודעת לקבל איסורים כלל. כחסדך עשה מי, חונני אלוהים כחסדך קרוב וחמך מחף שעי. כחסדך חייני, ואשמרה את עודפיך. אדוני, אל באפך תוכיחני, ואל בחמתך תיסרני. מלא רחמים עשה רצוני כרצונך, שאזכה לבטל רצוני לגמרי מפני רצונך, ולא יהיה לי שום רצון של עצמי כלל. רק כל רצוני יהיה שיהיה הכל כרצונך באמת, מעתה ועד עולם אמן סלע